Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Wa mawala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari Para hadirin hadirat Pemuda-pemudi Islam yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu bertatap muka di majlis yang baik Rumah Allah Mengkaji Juga amalan yang terbaik yaitu salat bersama Hamba-hamba uh, Allah Subhanahu SWT Hadis tentang salat banyak sekali Tapi yang saya kutip adalah perintah melaksanakan salat tak hanya sekadar melaksanakan tapi perintah memerintahkan orang lain muru perintahkanlah sabiya anak kecil salat idha balaga sabah as-sinin ketika berumur tujuh tahun wa idha balaga asyara kalau sampai sepuluh fatribuhu pukul tapi makna penjelasan pukul di sini mesti jelas kalau tidak nanti menyesatkan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 maka caranya itu kalau tidak sesuai syar'i tak diterima Allah man ahdasa hadis riwayat aisyah man ahdasa fi amrina hadza siapa yang membuat buat amal ma laisa alaihi amruna yang tidak sesuai tuntunan kami fahuwa raddun maka amal itu mardut, tak diterima Allah maka yang diterima adalah sesuai dengan yang diajarkan nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salat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 Sebelum salat ada yang disebut dengan wudu Wudu ini ada yang zahir Dan ada pula yang tak tampak yaitu batin Yang zahirnya Hadis riwayat Uthman Ibn Affan Muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim Lalu Uthman minta bawakan Satu bujana air Yang membawakan air tersebut adalah Humran Humran ini maulah Uthman Setelah dibawakan air Lalu Uthman membasuh tangan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 Wastan Rasala dia basuh wajahnya salasan. Wadaihi ilal marafik salasan. Tangan sampai siku tiga. Masa habiroksi dia usap kepalanya. Semua Rasala rijalih dia basuh kakinya salasan niarin tiga kali sampai ke mata kaki. Kemudian dia berkata Rasulullah Nusalam bersabda Rasulullah bersabda apa kata Rasulullah? Man tawadzah nahu hadha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 menjelang salat juga nah, itu. ini yang fisiknya, zahirnya jadi orang Islam itu paling tidak dia basuh tangan, wajah, kepala, telinga, kaki sehari semalam dia basuh 5 kali itu minimalnya orang Islam paling tidak 4 lah mungkin ada yang tahan wuduknya dari maghrib sampai ke isya 4 kali jadi kalau ada diperingati hari cuci tangan sedunia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 alai nampak. Hmm. Ketika dia basuh tangannya keluarlah dosa dari kedua tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, keluar dosanya dari sampai dari kedua telinganya. Habis fiktor, pikiran kotor yang ada dalam keluar semua. Ketika dia membasuh kakinya, keluar dosa dari kaki hingga dari bawah kuku, dari bawah kuku kaki. Maka sangat Salat dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Setelah itu dia pun berdoa. Ashaduanna lillah sharikalah. Ashaduanna muhammadan abduhu rasulu. Allahumma janganni mina tawabin, janganni mina almuttaqhirin, janganni mina ibadik asalih. Jadi ada unsur aspek fisik dan ada aspek non fizik di dalam wudhu. Setelah dia bersih, barulah dia salat. Mengapa di dalam doanya dia minta minat tawabin bertobat? Ya mungkin banyak silap salah.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 hukum mengusap air wudhu kenapa saya bahas? Karena banyak orang di kantor pakai AC dingin bajunya dia tak lalu dia usap apakah sampai kepada haram? disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu diriwayatkan Ijma' dan Al-Mahamidi mengusap air wudhu tak sampai haram terjadi khilaf tentang hukum yang menyatakan makruh jadi antara makruh saja khilaf tak sampai kepada haram tapi kalau sebaiknya tak usah diusap kalau mau usap ya tak apa-apa Salat berjamaah, karena salat tak cukup sendiri. Salat berjamaah, keterikatan antara salat imam dan salat makmum, ada hubungan, keterikatan. <tik> Dalil idakun ta'fik him ta disitu Muhammad. Ya Muhammad, kalau engkau berada bersama mereka, faakam talahumussalah, engkau laksanakan salat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang.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 Inilah dalil mazhab Hanbali mengatakan salat berjamaah itu wajib fardhu a'in. Kenapa begitu? Kerana ayat, dia berdalil dengan ayat. Wa idza kunta ya Muhammad kau bersama mereka fa'aqamta lakumus salah. Hadis Nabi salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi. Salat berjama'ah lebih utama daripada salat sendirian. Bisaba'in wa asyirina darajah 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari.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 Nanti kalau begini, ah pilih yang fardu kifayah aja. Akhirnya masjid tinggal muazin sama imam. Pemain inti. Okey saya selalu menyampaikan kalau ditanya jamaah. Pak Ustaz apa hukum solat berjamaah? Saya tak sampaikan pendapat masjid. Balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat mengatakan wajib. Karena ketika perang pun tetap ada solat khauf. Sedangkan hadis juga mengatakan wajib. Kerana Nabi selesai salat, dia inspeksi tiga kali. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Manas fulan, manas fulan, manas fulan. Mengapa tak datang salat berjamaah? Maka Nabi mengatakan, Layan tahiyanna, mereka yang tak salat berjamaah, segera datang. Kalau tak juga datang, Aku akan bakar rumah mereka. Ancaman Nabi membakar itu menunjukkan makna lil wujub. menaikkan wajib. Sebab yang kuat dalam pendapat ini adalah mazhab Habbali. Wajib Ain.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 jengkol tadi sudah bau ditanam pula lagi dalam tanah sampai sekian hari fermentasi berjamur sampai keluar tunasnya makin bau makin mantap Pak Ustaz nah, ini mesti diluruskan yang terakhir tertahan di suatu tempat apakah kena pohon tumbang atau kena banjir bandang atau kena macet dan lain sebagainya definisi imam kullu man yuqtada bihi wa yuttabak orang yang diikuti fi khairin aw syarrin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 sama dia, sama-sama hafal sama-sama bagus, tapi yang ini orangnya nunduk yang satu lagi gatal ini yang luara, yang lebih warak, menjaga yang enam, akadam hijrah siapa yang lebih dulu hijrah ha, ini berlaku pada zaman Nabi salam, salam. yang satu hijrahnya bulan Muharram, yang satu hijrahnya bulan Rabiul Awal, ha, yang Muharram itu dulu yang ketujuh asbaqu islaman, lebih dulu islam mengkumpul sesama mu'alab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 10, pakaian lebih bersih sama-sama bagus, paham tapi yang ini jorok, bajunya ada tulis Arab Gundul di sini 11, badannya lebih bersih yang ini berpanu, berkurap, berkadas 12, ahsanu sultan, suara lebih bagus banyak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 Itu tak bias, tak masalah. Kemudian yang ke enam uh, terlalu banyak lahan kesalahan pada ujung baris. Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahhirobbilalamin. Kedua, salah. Namanya lahan, salah pada ujung. Yang ketujuh tak fasih pada beberapa huruf seperti bad, seperti kaf. Itu tak bisa. Orang Mesir sehari-hari payah dia menyebut jim. Jim itu di bahasanya g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 kalau dia anak-anak kecil ramai, ayo dibuatkan dia sob. Ah, ini lah. Ada rapatnya ini, bahunya sama bahu, kakinya sama kaki, rapat. Apakah disyaratkan menempel, kalau kawan di sebelah itu tak nyaman menempel, jangan didesak terus. Nanti itu aja kerja. Asal rapat. Ini. Sekali tempelkan, tak digesernya, berarti dia nyaman. Asal digesernya dua kali, jangan dibebet terus. Kasihan kita sendiri. Tak syarat. Yang penting rapat. Sadul Furoj yang ada celah. Meluruskan sahab dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Aqimu fakum. Kata Nabi, luruskan sahab kamu. Fa ini arakum min warai zahri. Aku bisa melihat kamu dari belakang. Maka karena ahaduna salah seorang daripada kami yulziku mangki bahu bimangki bisahibih mendekatkan, merapatkan bahu dengan bahu. Wakadamahubikadamihi kaki dengan kaki.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 Yang pendek di belakang, yang panjang di depan. Bukan ujungnya di di saf, ini salahnya, salah. Yang betul ini. luruskan. Sawfusuf ka temam luruskan saf fa inna das yur Lurus. Ketika imam mengucapkan itu, dia tengok ke belakang. Jangan dari menghadap kiblat. Luruskan saf katanya. Allahu akbar. Belakang masih kacau balap. Luruskan saf tengok balik. Tapi jangan pula diperiksa dari ujung sampai ke ujung. Ada peristiwa ini terjadi pada salah seorang teman ketika berada di Madinah Jadi imam ini detil betul, dia tak mau sob itu bengkok tak rapat Itu dari ujung, lari ujung tengok Tapi waktunya lama betul, saking lamanya datang satu makmum maju ke depan Allahu Akbar, kudeta tak berdarah nah, Artinya asal tengok saja rapat, sudah nah, Sudah Allah, kena terlalu lama digelisah orang kena orang mau pergi mau musafir ha, asal lurus dia. Nah ha, ini kalau ada kalau di Mesir biasa disediakan di samping di samping masjid itu disediakan kursi-kursi. Tapi kursinya tak besar begini, kursi kecil tak pakai sandaran, bisa dilipat asal orang duduk. Ha, ini dia duduk. Orang yang duduk mungkin letakkan dia di samping ha, tunjukkan. Kalau segan ngasih tahu dia buat gambar ni besar besar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 ini salat qadu apa salat ada? Ini salat mukim apa salat musafir? Ini salat jama' apa salat qasar? Kamu jadi imam apa jadi makmum? Untuk mengusir itu, maka dia, maka dia, salatnya apa? Zuhur, usali falda zuhri, berapa raka'an? Arba'ar ka'atin, ada apa qadu? Ada'an, jadi imam apa jadi imaman? Allahu Akbar. Mazhab Maliki juga mengatakan tak disyariatkan, kecuali bagi yang waswas. -was. Mazhab syafi'i dianjurkan. Maksud Syafi'i menganjurkan Itulah mengapa banyak di tempat kita melafazkan niat karena dia anjurkan Disebutkan Imam Syafi'i secara teks Dalam kitab Al-Um Dia anjurkan Dalam Al-Fiqul-Islami wa'adillatu mazahib al-arba'ah Takbir Salat itu Ada buka ada tutup Bukanya takbir tutupnya salam Buka Allahu Akbar Tutupnya salam Assalamualaikum warahmatullahi Mengangkat kedua tangan Mengangkat kedua tangan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 tapi saya tak menyalahkan yang tak perlu kita bantai ini masalah khilafiah banyak yang mesti diurus lagi masih banyak orang tak salat <tuh> membaca doa iftitah. bekelailah antara orang NU dan Muhammadiyah yang NU Allahumma ba ba'in al Muhammadiyah Allahumma ba ba ba'in ba'in wa baina qatayya ya kam ba'in tabain al Mashriq wal Maghrib datang dan akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukara taw wa asila wajhatu wajhiya ila akhiris surat ayat iftitah, doa iftitah padahal dikumpulkan oleh dalam kitab sifat salat nabi ada 12 riwayat nanti bisa ditengok bukunya baca berganti-ganti bervariasi doa iftitah untuk membantu khusyuk salat karena kalau doanya itu ke itu saja nanti bisa secepat kilat dia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 maka yang panjang itu surat al-hujurat sampai an-nabak maknanya bukan dari surat uh, su uh, hujurat sampai an-nabak satu surat hujurat an-nabak artinya itulah standar panjang yang sedang itu dari an-nazi'at wan naziati wa -nazi gharqah itu sampai ad-duha sedangkan yang pendek itu alam nasurah sampai an-nas yang panjang itu dibaca pada solat subuh dan zuhur yang sedang itu dibaca pada solat asar dan isya.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 itu masih-masih dalam standar Kenapa karena ar rahman itu berada diantara al-hujurat dan nabak jadi antara hujurat dan nabak itu kalau diukur standar kira-kira tiga halaman Hai tiga halaman tapi kalau dibuatnya salat subuh al-baqarah itu karena batal salat kalau sampai al-baqarah al-baqarah itu dua juz tengah dua jam salat subuh pukul lima pukul tujuh selesai batal salat nah, boleh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 Maliki itu di, Dari awal sampai akhir bergerak At-tahiyyatul mubarakatuh salawatul tayyibatullah Sedangkan yang Hanafi Diangkat dan diturunkan Diangkat pada la turun pada Allah Ashadu an la ilaha illallah Sedangkan Syafi'i diangkat dan tak turun Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna la Muhammad Rasulullah Allah Allah. Nah, Jadi kalau Maliki borang. Sedangkan Hanafi Diangkat sekali turun sekali Sedangkan Syafi'i diangkat dan tidak turun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 kalau jadi dia tak sabar itu tangkap pula jadi dia. <laughs> Gerakan lidah dan mulut dalam salat ada. Anggota tubuh ini bergerak semuanya termasuk lidah dan mulut. Kami bertanya kepada Khabbab, "Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Rasulullah membaca di zuhur dan asar? Apakah Rasulullah membaca di mulut pada salat zuhur dan asar?"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 Bisa Ulangi salatmu Kata Nabi Ini hadis panjang Dalam Sahih Bukhari. Irji' ila salat, Irji' ila salati Irji' ila salati Ulangi, ulangi, ulangi Tiga kali ulang Kenapa Disuruh ulang Karena tak ada Tuma'ninah Lalu dia tanya Yang betul tu bagaimana Ya Rasulullah Kalau engkau tegak Hatta tatma'inna ka'iman Ada tum'ninah Kalau engkau ruku Hatta tatma'inna raki'an Kalau engkau sujud Hatta tatma'inna sajidan Kalau engkau duduk Hatta tatma'inna ka'iman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 Tadi sudah saya sebutkan masbuk ketinggalan rakaat, mudrik ketinggalan takbiratul ihram. Seorang masuk masjid, dia dapati solat jamaah sedang dilaksanakan. Apakah yang mesti dia lakukan? Apakah dia solat tahiyatul masjid? Apakah dia solat qabliyah? Maka dalilnya, salat. kalau solat wajib sudah dilaksanakan, Fala salata illal maktubah, tak ada salat lain kecuali salat wajib. Ikut langsung. Jangan salat sunat lagi. Jangan salat sunat pula dulu, nantilah nunggu ada jamaah lain, nanti ulang balik. Tak, langsung saja. Ketika sob pertama penuh, si masbuk salat sendirian di belakang. Apakah salatnya sah? Apakah perlu dicuil bahu kawan? Ayub mundur ke belakang. Nanti masalahnya dia tak mau dibilangnya.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 Demikian menurut Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abdullah Ibnu Darak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Ishaq. berdasarkan pendapat. Payah Pak, Pak Ustaz, tak usah masbuk Jumat. Cepat-cepat datang. Yang datang lebih dulu dapat unta. Uh, dapat agak lambat dapat kambing. Lambat lagi dapat ayam. Banyak orang sekarang telur ayam pun tak dapat. Zikir-zikir setelah salat. Nah, ini bisa dicopy, di-print, ditempel. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Allahumma anta salam minka salam tabarak Tidak terjalal La'idha daulah syarika lah lahul mulku Allahumma laa ania li ma'ataita Wa li ma'ataita li ma'amana Atas subhanallah Tiga-tiga, Alhamdulillah, tiga-tiga, Allahu Akbar Ditutup la'idha daulah syarika lah Surat al-ikhlas, ayat kursi La'idha daulah Ah ini zikirnya Ini untuk mengingatkan saja Bolehkah menambah zikir yang tak ada dalam hadis Tak ada dalam Quran? Boleh selama tak bertentangan dengan yang maksur contohnya yang ada dalam hadis pendek Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya dzal jalali wal ikram ditambah ulama Allahumma Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal ya salam fa rabbana bis salam wa adkhilnal jannata ya rassalam tabaarakta rabbana wa ta jalali wal ikram tak masalah karena tak bertentangan dengan yang maksur pendapat siapa itu pendapat imam al-hafiz ibnu hajar al-asqalani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 ketiga makin banyak pahala dengan banyaknya orang berjamaah mengapa solat di masjidil haram banyak pahalanya karena di situ kalau sudah mau mahukub hampir 5 juta orang berkumpul satu provinsi riyah berkumpul di masjidil haram bayangkan banyak pahalanya maka makin ramai masjid makin banyak enam tujuh dijauhkan dari nifak tak tinggal takbiratul ihram empat puluh kali walaupun hadis ini daif bisa dipakai untuk fada'il a'mal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 Siapa yang salat insya berjamaah fakiran nama qamar nisf lail seperti tahajud kiamulail setengah malam man salat subuhah fi jamaatin subuh dilanjutkannya berjamaah fakiran nama qamar lail akulah mendapatkan keutamaan seperti salat sepanjang malam berkumpul dengan para malaikat berkumpul dengan orang-orang soleh kita senang berkumpul dengan jamaah haji ini berkumpul oh dah lewat waktu saya kenapa tak diingatkan Ustaz Mustafa datang lebih